Rövízesen Petrányi Zsolt, művészettörténéssel beszélgetek, majd Kisambrus főpolgármester helyettes címe után főigazgatóval beszélgetek. Ezen a héten ez lesz az utolsó kejfejjancsa, jövő héten hétfőn, ha csak nem jön semmi közben, akkor délelőtt a horncsintalan beszélgetés teszi közzé a kejfejjancsi. Ne felejtkezzenek el feliratkozni a kejfejjancsi YouTube csatornájára, legyen meg minél hamarabb a tízezer fő és kövessék a KFNC Facebook oldalát, ott pedig legyen meg az 1200, és ne feledkezzenek meg a Patreonról sem, mert mi is pénzből élünk. Döröpont, Fialajános Kukat, Jimmy.com, hívhatod András. Hát Fialajános, jó reggelt, jó Jó eskét. reggelt. Annak a kimikor ki mikor néz bennünket a YouTube-on, Um, én valamikor jártam a bölcsészkarra, esztetika szakra, de most nem fogok fölvágni a művészet történészi ismereteimmel, meg mindazzal, amit ott szereztem, hanem egy anortodox beszélgetésre készülök, önnel is meg a következő riportalanyommal. Az, hogy Bill a létezett, létezik, mint képzőművész, mint videóművész, azt egy olyan embernek, mint ön, aki képzőművészettel foglalkozik, milyen módon kell róla tudnia, mikor tudott róla, hogyan. Erre csak azért kérdezem, mert például amikor annak idején én a Magyar Rádióban nevelkedtem még és ott a zenei műveltségem függetlenül attól, hogy tanultam zongorázni de egyéb irányi zenei műveltségemhez az ottani zenei szerkesztők a Lőrinc Andréától a Göce és Zsuzsán és a Helskovics Ivánon keresztül a Kertész Ivánon át a Kró Györgyig ez egy elég széles ív volt gyakorlatilag a velük való együttlét elég volt ahhoz, hogy az ember különböző művészekre, különböző rá e, rátaláljon. Ön hogyan talált Bill jólára és mikor? Hát én a művészet iránti érdeklődésemet azt a 80-as évek elejéig vezetem vissza, és igazából én is azt a magatartást formát gyakoroltam, amit minden kortás művészet iránt érdeklődő, hogy egyszerűen folyamatosan szkenneljük, nézzük azt, hogy különböző műfajok, különböző megnyilvánulások. Jó, a 80-as években az még más volt, mint most. Természetesen, de abból a szempontból érdekes ez a 80-as évek, hogy a, hogy a művészetnek a mediális nyitása az akkor már azért nagyon jelen volt. És most nem csak a képzőművészetre, de mondjuk nézzük Bodi Gábornak a videókísérleteit, vagy egyáltalán a, <coughs> egyáltalán a a videoklipes, már zenei videoklipes műfajnak a megjelenését és az abban való játéknak, a technikai játéknak az elterjedését és egyre szélesebb körben való válását. Tehát, hogy ezek a populáris és, és képzőműszeti műfajok, hogy hogyan értek egymás mellett, azért akkor már látható volt így a horizonton. És akkor, amikor, hát hogyha arra a kérdésre próbálok meg válaszolni, hogy hogyan ismerkedtem meg Bilvajról a művészetével, hogyan találkoztam vele először, akkor ez egy nagyon pontos emléket tudok erről mondani. Mert a 90-es évek elejétől én is már a Velencei Biennálét folyamatosan látogattam, hogy kövessem azt, hogy milyen új megnyilvánulások és tendenciák vannak, és abban az időben akkor, hogyha valaki azt mondta, hogy videoművészet, akkor még mindig nagyon sokan ehhez a kísérleti a technikával kísérletező installációkra gondoltak, és ilyeneket is láttunk a, a világban egyfelől, a másfelől viszont láttuk azt, hogy a zenei oldalon viszont ez milyen mértékben hatotta erre a populáris mifajra a videoklipekre. És, és egy ilyen szituációból nézve a Velencei Biennálén egyszer csak egy, egy monitor volt a falon, és a monitoron egy eszméletlenül lassan mozgó, te klasszikus reneszánsz festményt idéző képet látok. Oké, okay, hanyat írunk. 92 körül. Ismét ennek az ortodox beszélgetésnek a részeként akkor már egyébként billálja, mennyi ideje volt ismert? függetle attól, hogy ön egyébként nem találkozott a műveivel. Hát 20-15-20 éve. Ez milyen érzés önnek? Vagy ennek a kérdésnek van-e relevanciája? Egyszer csak találkozik valakivel ön, felfedezi, miközben a világban évtizedek óta van. Ez egy, ez egy gyakori élményünk. És egyszerűen azért, mert, mert mindenki, amikor, amikor a kortás művészetet vizsgálja, akkor akarva akarattanul is, a, hát nélván a saját szemüvegén, a saját éppen aktuális érdeklődésén keresztül nézi ezt a nagyon sokoldalú képet és nyilván olyan, olyan műalkotásokra, olyan alkotókra figyel fel, ami az éppen általa aktualizált vagy elképzelt tendenciáknak egy, egy kiteljesítője vagy kiszélesítője. És biztos, hogy van, mindig vannak olyan szegmensek a művészetben, amire éppen, éppen nem annyira figyelünk, és ennek lehetnek földrajzi okai, tehát hogy most éppen kelet-ázsiai művész, vagy afrikai, vagy bármilyen más régióból származik, és lehet, lehet tematikai okai Ugye mi annak az... a kap, apropóján beszélgetünk, csak hogy nyilvánvaló legyen, hogy a Millennium Házában e, Bélvájolának nyílt egy kiállítása, és nyilvánvalóan a beszélgetés végére e, el fogunk jutni ehhez a kiállításhoz. De most gyakorlatilag arról a művészről beszélünk, akiről ön meg én mit feltételezzünk, ha száz embert leszólítunk Budapesten, Debrecenben, Egerben, vagy harkányban. Hány fogja tudni, hogy ez az ember létezik, vagy azt fogja mondani, hogy ne haragudjon, uram, fogalmam sincs ki az. Hát elég kevés fogja tudni, igen. Elég ahhoz, elég hogy elég ön kevés. rá tudjon csodálkozni, ahhoz találkoznia kellett önnek a művével, igen. amivel akkor még nem volt annyira egyszerű találkozni, hiszen akkor még az internet nem létezett. Így van, így van. Hogy a hatotör? Azt mondtam, hogy nem, mi nem nem. vagy mit mondott? Na ez azért érdekes ez, mert ez a hatás ez nem, nem múlik el, vagy állandóan újra és újra megjelenik szerintem azokban, akik újra látják, vagy akik, meg, akik először találkoznak vele. Egyszerűen, hát hogy mondjam, tehát olyan szempontból ragadott meg, hogy nem, ne, nem, nem értettem, hogy hogyan lehet egy ilyen, már akkor is egy ilyen pörgő világban, egy ilyen lassú. Helyes, megérzelés, nyelv, meg, hogy mit látott Velencében? Vagy Velencében. Velen, mondom, Velencében egy azt láttam, hogy. Mi volt hogy, a mi? Hogy A művén négy alak volt látható, aki, aki lassú, lass, lassított felvételben, ilyen, ilyen nagyon lassú mozgással, egymással valamilyen interakcióban voltak. Én ezt láttam. Hasonló És térben az... volt ez jelen, mint ahogy a Millennium Házában ezt a három filmet, amit egyébként bemutatott? Nem lett. Nem. Nem volt hasonló, abból a szempontból nem volt hasonló, hogy nem volt izolált a tér, uh -huh. hanem balra is, meg jobbra is egy-egy festmény vagy egy-egy más műalkotás volt látható. És világos ami... volt, vagy sötét? Vilá világos. Tehát fény volt, ez egy monitor volt. Uh -huh. és, és ez még inkább, még inkább felkeltette az érdeklődésemet, mert úgy mert felismertem rögtön, hogy én most egy nagyon lassan mozgó festményt okay. látok. Ugye, jó beszél. Uh, ugye három film. E mert mutat be a Millennium Háza billvájolától. Amikor ön megérkezett Velencébe a kiállításra, amikor bárki megérkezik a Millennium Házába, halvány lila gőze nincs, hogy amikor éppen az egyik filmet elkezdi nézni, az az eleje, a közepe vagy a vége. Viszonylag könnyű ha a vége, mert azt valamilyen módon észreveszi, de a többit nem. Hogyan viszonyul ehhez az ember, hiszen egyébként a moziba ritkán szoktak az emberek bemenni menet közben? Ez egy... Ez azért egy fontos kérdés, mert, mert megszületett egy olyan műfaj, amit hívjunk úgy, hogy kiállító termi mozgófilm, mozgó vagy nem tudom, hogy mondjam. És ennek, ennek, ez, amit ön mond, ez pontosan egy nagyon fontos karaktere. Az, hogy a, amikor a néző belép, akkor nem tudhatja értelemszerűen, hogy most milyen fázisban van. Hiszen ez egyébként egy... ezek nem úgy működnek, mint egy mozi 4-6-8. tudom, hogy órakor van a kezdés. Nem. Hanem permanensen Ennek... mennek egymás után. Így van. Igen. És ebben pont az az érdekes, hogy, hogy, egy, hogy, hogy ez persze nyilván a művész is belekalkulálja, hogy egy olyan szituációt teremt, amiben kiszámítozatlan az, az, hogy mikor érkezik meg a néző. De hétben ez kérdés, a lényeg... Elnézést, igen? még egy. Azzal sincs tisztában az illető, hogy az a film egyébként, amit lát, az milyen hosszú? Igen, persze. Ez a Budapesten tisztában. bemutatott filmek milyen hosszúak? Tizenpercesek. De Tehát, hogy most az, be... az, hogy most 17 vagy 18 vagy akárhány perc egy-egy film, az most lényegtelen, hogy most melyik melyik. Önnek ebben részint igazából részint nem, hiszen azért válgy uh, szemnek kell lennie ahhoz, hogy de értél, miről beszélek, hiszen a Tar Béla filmeket is könnyen lehetséges, hogy ha az ember nem tudja, hogy miről van szó, akkor azért hagyja ott, mert azt mondja, hogy ennyi időt ő erre nem szentel. Ezzel hogyan számol egy kurátor, hogyan számol a művész? Hát mind a kurátor, mind a művész bízik a műnek a hatásában. A vonz A vonzerejében igen. Abban, hogy, hogy kíváncsiságot generál. És ugye most nem, nem beszéltünk eddig tartalomról, tehát hogyha a hallgató most ugye azt képzeli, hogy Isten van itt 17 perc, most mit tudom én, mi van azon, be, belépek valahova, és bizonyára fontos az, ami előtte volt, meg fontos, ami... Meg még azt sem vagy... tudja a néző és a hallgató, hogy ráadásul ezek némafilmek, amelyek Budapesten láthatók. Igen, igen, igen. Ez, ez Vannak olyan fontos... filmek, amelyek nem néma filmek. Vannak. Már olyan, olyan szempontból a néma az azért félrevezető, mert hogyha azt mondjuk, hogy hangos film, akkor a hallgató párbeszédet feltételez. Itt pedig azt kell mondani, a videóművészetben rendszerint, hogyha valami hangos, akkor, akkor vagy zene, vagy zaj, uh -huh. vagy bármilyen más dolog. Tehát van egy hangsáv, úgy mondanám, hogy van egy hangsáv. Uh -huh. de itt nincs hangsáv. hangsáv. Igen. Vagy itt van hangsáv, de nincs rajta semmi. Igen. igen. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos eleme ezeknek a műveknek. És pontosan azért, mert a, a művésznek van egy nagyon... Izgalmas és összetett koncepciója a világban hallható zajokról, vagy a bennünk születő zajokról. Ő maga nem hallássérült. Nem. Igen. Nem. De visszatérve erre a kérdésre, amit feszegett, hogy a néző mikor lép be, uh -huh. hogy a Bill a munkásságában ez egy nagyon fontos aspektus, hogy, hogy minden egyes mű tulajdonképpen szerkezetében úgy épül föl, hogy, hogy van egy hosszú, vagy viszonylag hosszú quasi előkészület, amiben rendszerint valamilyen monoton tevékenység történik, például valaki gyalogol, vagy valaki közeledik, vagy valami ilyesmi. Van egy, egy kulcspont, egy, egy, amit hívhatunk katarzisnak is, amiben valami egyszerű dolog, dolog esemény lesz a filmen, ami viszont nyilvánvalóan néző számára, hogy ez megváltoztatja annak az embernek az egzisztenciális helyzetét. És akkor utána következik egy következő rendszerint ezekben a filmekben, amikor viszont van egy ilyen levezetés. És ugye ez a három fázis, most teljesen jön néző, mikor érkezik, azt látja, hogy valaki közeledik, vagy valaki távolodik, vagy éppen egy, éppen egy esemény épp zajlik, vagy éppen az fog zajlani. És, és ez mind a három szimbolikus. És én azt hisz, azt tapasztalom, és azt, azt gondolom, és azért mondom, hogy tapasztalom, mert a kiállítás már egy heten nyitva van, és azért már vannak ilyen, ilyen visszajelzések, hogy azt tapasztalom, hogy, hogy ez az egyszerű, szimbolikus, de kultúrtörténetben, irodalomban, képzőművészetben nagyon messzire visszavezető séma, ez, ez kvázi ez felismerhető. És akkor, amikor valaki bekapcsolódik egy ilyen filmben, akkor, akkor ezt érzékeli, hogy itt, itt most valami lesz, hiszen felém jönnek, vagy elfele mennek, és ezért ez a, ez a dolog ez nem, nem annyira ez zavaró, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam, egyfelől, másfelől pedig az is egy nagyon fontos elem, hogy Bill Bajola számára az esztétikumnak nagyon fontos szerepe van. Ugye három az, hogy hogy lát... ez a kép? Három film látható nálunk, a találkozás a csendes hegy, valamint az ősök. Fontos-e tudni a mi beszélgetésünkben, amely tulajdonképpen leginkább kezd csináló, bármennyire is furcsa hangzik, de mégiscsak az, hogy ezek a filmek miről szólnak? Hát egyrészt nem, másrészt pedig nagyon szívesen beszélek róla. Szóval, hogy ilyen szempontból, ha csak egy-egy mondatot kell felvillantani, akkor, akkor azt el tudom mondani, hogy a csendes hegy az egy férfi és egy nő öm, érzelmi kitöréséről Most szól. A igen, igen, érzel... sőt, ráadásul külön monitoron érzelmi kitöréséről szól, amit egy lassított felvételben szemlélhetünk, aminek az a az érdekesség, hogy sokkal több érzelmet és átalakulást fedezhetünk föl rajtuk, mint amennyi, amennyit a csúcspont elmondana. És ezt azért fontos, hogy említeni, mert, vagy kiemelni, mert hogy bíválja a számára, ez a lassított felvétel ez egy karakter egy vagy technikai eszköz, amiben ő azt, azt szeretné megmutatni, hogy az emberi lélek az emberi arc arcra vetülve sokkal sokoldalú oldalú képet mutat az érzelmekről, mint amennyit a valóságban fel tudunk fogni a valós időben, és ezért van ez a lassítás. A másik két filmnél pedig nagyon érdekes az, hogy, hogy a Bill valamikor amikor ezeket a filmeket elküldte nekünk, akkor egy-egy mondatos kísérletettel ő küldte, ugye? vagy ön kérte őket? Vagy a kurátor kérte őket? Ez azért fontos ez a kérdés, ugye mert a művész az a nyáron elhúnyt sajnos, de akkor, amikor a kiállítást elkezdtük szervezni, akkor... Öm, még abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy a kiáltás koncepcióját és a kiválasztott műveket együttről együtt, együtt dönthettünk, és ez ugye két, eset, két aspektusban érdekes, egyrészt abban, hogy, hogy három olyan mű van, amiben, ami, ami, ami a részben a csendről is szól, másrészt pedig pontosan ezért ezek az így az összerakott három mű, ez ilyen módon egy kicsit egy ilyen koherens, koherens egységet. Az születes. nyilvánvaló volt, hogy a művész ebbe beleszól, vagy beleszólhat? Ez teljesen nyilvánvaló volt, sőt, ez egy. Ez, egy, ez a kortárs művészeti kurátorok számára ez egy, ez egy mindennapi gyakorlat, mert ez sokkal izgalmasabb ícva, szóval, hogy. Ugye a műtárgyat nem egy létező tárgynak tekintjük, hanem, hanem a, a művészel szerencsére mi dialógusban vagyunk, így így az ő szándékait is bele, bele a, a kiállítás előkészítésébe, vagy pedig meggyőzzük őt arról, hogy a mi szándékaink azok milyen jók. Mi, mekkora repertoárból, mekkora művészeti vagy művészi hagyatékról beszélünk egyébként, mivel kapcsán? Hát Bill hogy kapcsán, hogyha azt mondom, hogy százas nagyságrend, akkor az, az, az stimmelhet, de az is nagyon fontos, hogy, hogy Bill a számára a technikai, a technikai tökéletesség az, az, az egy külön szempont, és ugye ez azt is jelenti, hogy egy-egy hogy adott mű a saját készítési, évé, készítési évében egy technikai optimumra épül. Tehát, hogy éppen a felbontás, meg a nem tudom, a, a színintenzitás az milyen legyen, az éppen az adott kornak, az adott évnek a... Ez azért jelentős, mert hiába van technikai vagy technológiai változás, ezt a kiállítás folyamán, ahogy egyébként azt ön elmondta, megnyitón alkalmazni nem lehet. Hát olyan szempontból, hogy a művész meghatározza azt, hogy egy mű mekkora méretben mutatható be. Tehát, tehát, olyan technológiai színvonalon kell bemutatni most, mint ahogy annak idején készült. I, I, hát igen, tehát tulajdonképpen ennek az a lényege, hogy ne eshessen szét a kép. Tehát, hogy ne, ne legyen az, hogy, mert mi ezt kérdeztük a művésztől, hogy nem mutathatjuk be ezeket a látványos munkákat nagyobb méretben, mondjuk kivetítve. És mondta, hogy nem. Nem. Nem. Azt mondta, hogy ennyi és ennyi centiméter, és, és igazából ebbe az is benne van, amit a beszélgetésünkben. És csak kell hogy legyen, tiszta legyen a... ezek nem filvászon nagyságú monitorok? Nem, de azért, azért elég csak nagynak hat a kép. De hogy ebbe az is benne van ebben a méret, méret szabályozásban, amit a kezdő élményemről mondtam, hogy mozgó festményt nézünk. És hogyha ezt így fogjuk föl, akkor a művésznek ez a fajta elkötelezettsége, hogy ő azt mondja, hogy ez, ez a kép, ez ekkora, ez egy logikus és, és művészet történeti is megalapozott dönt, ö, álláspont. Ő maga a festőművész, de ezen kívül maguknak a filmeknek a létrehozásában mit vállal? Ő választja a szereplőket, az nyilvánvalóan, hogy nem ő a szereplő, hiszen több szereplő is van, ez az egyik lehetne, de nem az. Ő-e az operatőr? Valamint hát ugye felvetődik az a kérdés, hogy vágó, de ezek a filmek tudtommal nem vágottak. Igen. Szóval hogy ez a, ehhez hozzá kell tenni azt, hogy a, hogy a videó művészetben a, a, a magának a műfajnak a fejlődése egy, egy nagyon, nagyon markáns átalakuláson ment keresztül. Mm -hmm és Bilvájola a kezdetben, a 60-as évek végétől nyilvánvaló egy szemében operatőrvágó, nem tudom, rendező, és, és néha szereplő is, mert néha az arca megjelenik, a, vagy megjelent a korai munkáin, de ahogy a technológia fejlődött, és ahogy egyre nagyobb nagyobb installációs lehetőséget is kapott a nyilván ez a stáb bővülését is jelentette. Én nem tudom, hogy ki ül a kamera mögött, de, és ki, ki az, aki a technikai részleteket, részleteket pontosítja, de az biztos, hogy biobájol az utóbbi évtizedekben már azért stábokkal dolgozik. Ugye, mert hogy egyébként az alkotás végén fel van-e tüntetve a stáblista? Érdekes ez, amit mond, mert hogy ez videóműként nem, ne, ezek lúpok. Tehát nem, nincs, egy, nincs egy kezdet és nincs egy vég. Nincs, nincs az, hogy hogy, hogy, hogy akkor egy cím megjelenik. Itt ugyanúgy, mint, egy, mint ahogy a festményekről beszéltünk, itt egy képcédből van. Oké, de azt kérdezem, akkor nagyon triviálisan, hogyha valaki a végére érkezik, nem kerüle abban a helyzetbe, hogy le van lőve a poén? Nem. Nem, azért, mert a poén az általában a mű közepén történik. És, nem, és, és ezért mondom, mert, mert ez a levezetés és felvezetés ez nagyon fontos, szimbolikus aktus. Tehát, hogy Bilvájola ezt úgy értelmezi, hogy az életünk egy út. És ezen az úton mi haladunk, és ebben vannak fordulópontok, és olyan fordulópontok, amelyek meghatározzák a további utunkat. És ő ezt, ezt szeretné szimbolizálni nagyon sok művével, hogy ezek az egzisztenciális fordulópontok, ezek, ezek nem, nem véletlenül lettek aztán, a, aztán, aztán az irodalomban, a, a, a vallási iratokban, és máshol is hangsúlyozva. Ő erre tér vissza, és azért is tér ehhez vissza, és azért használom ezt a szót, mert ő a klasszikus művészet történet példáira hivatkozik. És azt mondja, hogy a klasszikus művészet történet nem véletlenül választja ezeket az emberi pontokat, mint szimbolikus elemeket, hogy kifejezze azokat a gyötrelmeket vagy örömöket, amiket megélünk. Hogyan lett a kiállítási tér az, ami miért pont ott? A, miért a Házában. A Millennium házában most ez már a szóval többedik olyan, olyan alkalom, amikor, amikor videoművészetre fókuszálunk, és ez azért nagyon fontos, mert a, a, a videoművészetnek ezek az installációi William Kentridgenek volt korábban ott egy nagy is. Az egészen értetlen volt. Igen. Tehát, hogy a videoművészet ez nagyon, nagyon specifikus, technikai és és tér, tér elrendezést kívánhat, olyat, amit, amit egy nagy múzeum nem mindig tud, tud olyan, olyan módon reagálni, hogy nehezebben tud, tudja reagálni, vagy beilleszteni abba a teremsorba, amilyen van. az hogy itt izoláltan van egy tér, amiben ez a műfaj így megjeleníthető. Hát, izoláltan, ugye van. ön elmondta, hogy Velencén, hogy látta, vagy velencében eh, itt, Igen. az, hogy így lesz. Az a művészkérése volt, az öndöntése volt, az közös döntés volt, hogy jött létre? Ü, igazából az volt a, a kvázi kurátori elképzelés, hogy a három mű az úgy legyen nézhető, vagy befogadható, hogy nem zavarnak be egymásba a művek. Tehát, hogyha én valamelyiket nézem, akkor ne lássam a szemem sarkjából a másikat. Nyilván ez egy olyan térbeli rendezést kívánt, ahol kvázi három fő oldala van ennek az installációnak, és ezzel teljesen egyetértett a művész is. Azt még el szeretném mondani, hogy van egy interjú is, ami egy külön Igen, ez egy ház, külön ami a, Igen, a művésszel, amiben ezt, a, ezt hangul, a. hang? Hang, és a világ zajairól alkotott elképzeléséről mesél. E, ezek nem vadonatúj művek, a szónak abban az értelmében, hogy nem a 2020-as, hanem e, években készültek, Ides, hanem ez, korábban. Igen, igen, így van. Eleve erről a háromról volt szó, vagy kiválasztották őket. Eleve az első mű, amit kaptunk az, vagy ami, ami rendelkezésre állt a tisztem borna alapítványról, ugye az a csendes hegy volt, ami egy. ami, ami maga egy némafilm, film, és akkor, amikor ez felmerült, akkor, akkor nekem volt egy olyan elképzelés, hogy menjünk tovább ebbe az irányba. De amit én javasoltam a művésznek, vagy amit én először kérdeztem a művésztől, ez egy olyan Munka, ami, ami egy reptéren, egy kötött installációban látható, és én is láttam egyszer az életemben, és én az, az, az, az vonzott nagyon. És akkor erre föl a művész, és az is egy, az is egy néma, néma munka, és erre a művész viszont javasolt másokat, és akkor ezek közül választottuk ki ezeket a munkákat, és, és így lett ez a, ez a végső lista. Mi a tapasztalat, aki elmegy erre a kiállításra, tudja, hogy hova megy, vagy beesik? Maga a hely is olyan különös tekintettel a decemberre, hogy az utóbbinak kisebb az esélye, de nem válaszolnám meg a kérdésemet. Igen, azért érdekes ez a kérdés, mert a Millennium Ház egy sajátos helyzetben van. Tehát ellentétben a Szépművészeti Múzeummal, aminek a homlokzatán ott van három plakát, hogy éppen milyen kiállítás van benne, vagy akár a műcsarnoknál, ez egy gyönyörű Egyébként épületeség. hadd meséljem el önnek a Kejfejancsi valamikor egy rádióműsor volt, és egy egészen hihetetlen élmény volt, mert volt egyszer a várban egy mennyászki kiállítás, a Nemzeti Galériában, és ez uh -huh. egy óriási ilyen lepedőn volt kifeszítve, amit lehetett látni bárhonnan a városból, Igen. és valaki betelefonált, ő lehet, hogy tudja, hogy mikor volt, én már elfelejtettem, és azt mondta, hogy ő azt feltételezte, hogy az van kér vagy eladó. Na most ez ugye azt ha. jelentette volna, mintha a budai vár lenne eladó, csak erről igen. nekem mindig ez az eszembe, de ugye az volt kérve, hogy a Megnyelszki igen. Igen, itt nincs ilyen. Ne, itt nincs ilyen, és ezért a kollégák, akik ott dolgoznak és vezetik a házat, ők, ők mondják, hogy ez, ez számukra egy óriási kihívás, mert hogy a hétvégén bejönnek olyan emberek, akik sétálnak a, a, a városligetben, és meg szeretnénk nézni, hogy mi van a házban és ugye azok, azok, azok is megkérdezik, hogy van a kiállítás, és akkor ott, ott három szóba el kell mondani, hogy mire, le, mire lehet számítani bent, ami egy egészen másfajta kihívás, mint egy múzeumban menő, arra készülő látogató, aki tudja, hogy hova érkezik. Mi a tapasztalat? Hányan mennek el úgy, hogy valójában azt mondják, hogy nagyon érdekes, de a filmeket nem nézik végig. Ki tudja milyen okból? Unják, nem érdekli őket, ennyi érdekli őket, és további variációk? Nem tudom. Olyan szempontból van érdőműködése? Hogy... Hát nyilván kiáltást rendezőként van, mert az, az arra vágyom, hogy megnézzék a történetet. De, de hogy, hogy igazából ez azért érdekes, mert hogy, hogy kvázi az, a, az, a, az az izgalmas, kérdés, hogy mi az, milyen információ adható valakinek, vagy kaphat valaki, mielőtt belép. És ugye persze ez, egy, ez, ez, ez egyrészt a jegy, jegypénztáros, meg nem tudom kinek a, kinek a kihívása, hogy ebből ebb, úgy, hogy ezt, ezt megadja ezt az alapinformációt, de én azt hiszem, hogy ha valaki belép, akkor azért az, az nem fog három másodperc múlva tovább menni, mert, mert azért ez, ez egy nagyon szokatlan állítás, amit a művész mond. Pont most, amikor pörgetjük a telefonjainkat, és a szalakcímekből szeretnénk tájékozódni a világ állapotáról. Tíz emberből hány megy Én azt hiszem, hogy nyolc Mennyire? Hogy... Igen? Önöknek köszönhetően, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy kvázi hogy ez, hogy azt mondjuk, hogy a biovájolának Magyarországon van most egy, egy ilyen egyéni kisebb kiállítása, az egy kavics, amit bedobunk a vízbe, ami már önmagában hullámokat vet, mert, mert egyrészt az, aki hallott róla, már az, annak azért kelti fel az érdeklődését, most akár... most igen, a, aki meg nem hallott róla, és, és hall három információt, amiből az, az, az derül ki, hogy egy olyan művész állít ki, egy olyan ismert művész állít ki, aki ö, felfogásában nagyon, nagyon ellen, ellenemegy, vagy másként fogja fel ezt a, ezt a mediális fejlődést, vagy ezt a trendet, az, az meg azért érdeklődik rá. Ugye én a mennyitón voltam, ott láttam a filmeket is, fogalmam nincs, hogy mennyibe kerül egy egy, Mennyibe kerül egy egy. Ezt elsősorban azért kérdezem, hogy mi van akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy ő ezt többször szeretné megnézni. Mert hogy egyébként egy-egy alkalommal egy filmre van energiája. Azért lássuk be, ezek a filmek leszívják az ember agyát, függetlenül, hogy ezzel a kifejezéssel ritkán szoktam élni. Tehát egymás után megnézni mind a hármat, azért a székelykáposztól. Hát ne, én azért nem, nem látom ilyen, ilyen durvának ezt a helyzetet, szóval, hogy nekem ez három olyan, olyan kép, ami, ami borzasztóan mélyen megérint, de háromféleképpen érint Jó, de hát ön, ön egy ö, különleges darab a... Hát lehet, igen, lehet, nem tudom. <gül> igen. Mennyibe kerül tudja, vagy nem tudja ön se? Nem tudom pontosan, de hát nem tudom pontosan, hogy mennyibe kerül egy jegy, de az, az igen. Tehát... Milyen korosztály látok, ötye? Ez azért érdekes kérdés, mert ez már a megnyitón kiderült a, a sajtónak az érdeklődéséből, hogy ez a fajta szemlélet, amit, amit, amit a művész mutat, ez a, a mai 40-es, 50-es és afölötti generáció számára nagyon, nagyon könnyen megragadható. És azért könnyen megragadható, mert mi még, mi még élményként éltük meg a 70-es, 80-as évek filmművészetét, amiben ez a lassú uh -huh. tempó nagyon gyakori volt. Tehát az, hogyha, hogyha valakinek a mi generációnkból azt mondjuk, hogy egy film lassú, az nem rettene töl meg. Jancsó egyáltalán. Miklós Antonioni. Hát akár ilyen, vagy tarbélaszval, hogy ezek, ez nem egyáltalán nem, nem rettem meg, hanem azt mondja, hogy igen, ismerem ezt a filmnyelvet, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a művészevel mit kezd. Egy fiatal számára ez egy más, más kérdés, mert ott ez a kontraszt, ez sokkal élesebb. Tehát az, ahogyan ők látják a videót, és videókat, és ahogyan a filmeket is nézik, az, és amilyen, inten, amilyen sok... sok ilyen hatásra szükségük van, ahhoz képest ez egy, ez egy, ez egy kihívás, de ami, ami nagyon izgalmas, az az, hogy, hogy azt tapasztaljuk, és ez már, is már látható, hogy a, hogy a kiállításhoz kapcsolódó pedagógiai programokra nagyon nagy az érdeklődés, és nagyon sok gimnáziumi osztályt hoznak, és fognak hozni, akik már bejelentkeztek a jövőben, és pontosan azért, mert a, a, a, a, az irodalom tanárok, azok Szándékosan akarják irányítani a gyermekeiket, vagy a, hát a diákjaiket, és felhívni a figyelmüket erre a másfajta látásmódra. Er, ha nem beszél rossz néven, ugye e, így önök, akik egyébként közreműködnek ezekben a tárlatvezetésben, tulajdonképpen is elnézést a kifejezésért, intelligens cipűkanalak, akik segítenek ahhoz, hogy azt az Igen. élményt, tehát még mielőtt lehet félreérteni, hogy... Nem, nem, nem, ez nagyon jó szó volt. Igen. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, és megmondom őszintén, hogy én is nagyon kíváncsi voltam mindarra, amit ön elmond, most már csak az a kérdés, aki követett bennünket, uh, veszi a fáradtságot és elmegy és megnézi. Érdemes. Köszönöm nagyon a szépen köszönöm. a lehetőséget. Köszönöm, köszönöm. viszont a Kis Ambrus főigazgató. Az összes önnel folytatott beszélgetésben ugye permanensen visszatér az ön címe, és folytatom az anorthodox beszélgetést. Um, Petráin beszélgettem ezt megelőzően. Um, ő miért nem, nem akart, vagy sose szándékában képviselőnek lenni? Nem vonzott, tehát nem gondoltam rá. Mm. Azt hiszem, hogy ugye az a szerep, amire vállalkoztam 2019-ben azért az a politika és a közigazgatás határán lévő szerep volt, és nem gondoltam, hogy én ezt hasznosabb lennék, hogyha közgyűlési képviselődik. A a közigazgatás határán lévő tevékenysége, én jól látom el, hogy erőteljesen elmozdult a közigazgatás felé. Szerintem pont ugyanott vagyok, mint 2019 és 2024-es személyen. máshol látják az emberek én? Miközben ős saját magát ugyanod a Nem tudom, hogy máshogy látják-e, mert ugye az, hogy a Önt mennyire beszél befolyásolja, szerepli. mert ugye permanensen mindenki, ugye ön egyre jobban próbálja magát eltávolítani a politikától, ezt azért hangsúlyozza. Mennyire befolyásolja önt az a politikai tér, amiben egyébként dolgozik? Minden mondom, szerintem pont ugyanott vagyok a, a, a, a szerep, szerep szempontján, az persze, de csak azért mondom, hogy a politikai és a közigazgatás határán lévő tevékenységet látok el, ezért nem gondoltam nem, hogy változott volna be kapcsolatos szerep felfogásom. sőt, én személyesen nem ezt gondolom. De Nyilván el, a kérdező szerep az önnél van, tehát ő láthatja ezt más pozícióban. E, nyilván megajtott a politikai tér körülöttünk az egész fővárosi közgyűlésben, ezt pedig adaptálódni kell, hát nem tudunk más tenni. Önt mennyire foglalkoztatja a főnökének a politikai tere? Hát nyilván foglalkoztat, mert abból következik a, a, az egésznek a mozgástere. A főnökének van politikai tere? Szerintem minden politikusnak van politikai teret, tehát ez önmagában ebből fogad. Tehát ez önmagában nem tudnak állni, és függetlenek lenni mindentől. De az, hogy az mennyire konzisztens, mennyire önhöz közel álló, miközben nem a főpolgármesternek a kritikáját akarom meghallgatni öntől, az mennyire fontos önnek. Elnézést, az a gyűrű nem új? Nem. Bocsánat. A, Épp nem gyűrű. <laughs> De... Jó, ja, nem mi az a kár úgy? Ez egy egészségügyi mi most már a második, amiért látok. Szóval Köszönöm. visszatérve a kérdésére, és a témánkról, tehát nyilván az, hogy a főpolgármesternek milyen politikai mozgástere, az, az következik abból, hogy mit tudunk utána elérni a, a közgyűlés és az önkormányzat munkája során. Ez nem Független tőlem se persze, és nyilván azt tagadom, hogy ebben szinkronban mozgunk egymással, mert különben nem csinálnám ezt a munkát, hiszen hogyha e, ő kért föl, ő hozott be a hivatalba, ő hozott be az önkormányzatba, ezért ebben a szempontban nyilván az ő munkáját segítem. más. befolyásolja a főpolgármester és a főigazgató, ez két teljesen különböző dolog, a mozgási terét a közgyűlés összeállása, alakulása. Szerintem pont ugyanúgy befolyásolja, mert ugye ezek nem egymástól függetlenül mozgó szereplők. Mi a bolt a válasz? Hogy nem, ugyan, ez a két szereplő, mint akit leírt, Igen? nem egymástól függetlenül mozognak tehát pont ugyanúgy van hatással rájuk a fővárosi közgyűlés. De van jelentő, mekkora változást okoz az ön életében, belejétve a címében a két különböző összeállítású csapat, akikkel dolgozik. Hát nyilván változás, hiszen egy alapvetően más közgyűlési munkát igényel. Most nem csak arról beszélek, hogy korábban nem tudom, átlagosan 4 óra volt, most meg átlagosan 10 óra, és plusz ugyanennyi bizottságülés, mert ez, ez benne van, hanem egy teljesen más egyeztetési, módot igényel De amit én valójában láthatni akarok, mert nem ön célúan kérdezgetem, és azért fontos számol, hogy akik követnek bennünket, azok érzékeljék. Tételezzük fel, hogy ez egy iskola. Csak azért, hogy, a tehát, hogy valahogy láthatni tudjam. Itt most valójában a tanárokat cserélik ki, az órákat cserélik ki, vagy az órák tartalma változik. Ugye a kérdés egyebek közt arra vonatkozik, hogy én bemegyek most a fővárosi önkormányzatban, akkor egy ott dolgozóval beszélgetve érzékelnéme azt a különbséget, hogy ez egy másik közgyűlés. Nekem van egy feltételezésem, de most őre vagyok kíváncsi. Érzékelni, nyilván, de nem a tantárgyakat cserélték ki, hiszen ettől ez a város még ugyanaz a város, ezek a közszolgáltatások, ugyanazok a közszolgáltatások, tehát ezeket, mit hogy mondják tanítják. Az? Egyszerűen a döntéshozatai rendszer, tehát ezt akarom mondani, hogy, hogy Kívülről talán úgy néz ki, mintha kiszámíthatatlan lenne, én inkább azt mondom, hogy több ö, egyeztetést ö, igénylő De mit érzékel, vagy érzékelnie kell ebből bármit is egy egyébként a politika iránt érdeklődő vagy nem érdeklődő budapesti lakosnak? Politika iránt nem érdeklődő budapesti lakos ebből nem vesz semmit. Aki a, azt gondolja, hogy a, neki az egyik hobbija, hogy követi a, a fővárosi közgyűlés munkáját, az nyilván ebből érzéleszre vesztett tehát nem kétséges. De az, hogy a Budapesten ugyanúgy működik tovább, mint ahogy működött október első előtt, abban egészen biztos vagyok, Szóval azok az alapvető közszolgáltatások, amiket ellátunk, azok ugyanúgy ö, ö, folytatják a tevékenységüket. Az, hogy ez hosszú távon uh -huh. jobb lesz, vagy rosszabb lesz, ugye egyrészt azért nehéz megítélni, mert nem önállóan működik ez a történet, uh -huh. tehát nem tudok ellenőrző kísérletet végrehajtani, hogy viszont, hogyha nem ilyen közös összetétel van, akkor nem A-ból nem B-be jutottunk volna el, hanem A-ból C-be, nem tudom ezt az ellenőrző kísérletet lefolytatni, nyilván ezt majd utána ki lehet elemezni, és okoskodni lehetett volna lehet arról, hogyha ez meg az van, akkor majd biztosan más irányba ment volna a város, nem tudjuk ezt se akkor ellenőrizni. Én azt gondolom, hogy rövid távon ebből biztosan nem vett észre senki semmit. Hosszú távaz az már 5 év? Hát hosszú táv az, az, az nem 5 év, mert akkor ez ilyen nagyon megúszós lenne, hogy akkor ha majd a ciklus végén visszatekintünk erre. Addig meg de de visszatekinthet az előző ciklusra is, tehát nem megúszas a kérdés. Szerintem egy Pár év. Igazából úgy fogalmaztam, hogy addig nincs baj, addig nem lesz gond azzal a kocsi valami halad az úton, amíg valamilyen nagyon nagy bakit nem vét a rendszer. Mi a rendszer? Most ebben az esetben a közgyűlési munka, vagy akár én, vagy a kollégáim, tehát hogy valami olyan hiba kerül bele, ami miatt, esetleg akkor Mi a magamra hípa? húzom, nem tudjuk mondjuk például a, a pénzügyi biztonságot megteremteni a, a cégeknek. Konkrét esetet hadd mondjak. Figyelj! A múltkori közgyűlésen napirenden volt a BKV-BKK 2025-i uh -huh. felszámoló hitelkerete, ez egy nem mutatva részletekkel, ez cash pool szerződés volt ezt a közgyűlésnek, mint a kell jóvá hagynia. És ha ez nem megy át, akkor 25. január másodikán án nincsen folyószámla hitelkerete a két cégnek, az egy biztonsági övet jelent számukra, amit egyébként aktívan kell használniuk az év során. Ha ez nincsen nekik, akkor ez likviditásban azonnal megütötte volna a két céget. E akkor, és ebben az esetben, hogy ez nem megy át, akkor nyilván ezzel a, úgy fogalmaztam talán, hogy akkor a szekérnek a két kétkerékét... Ennek a felelősségét, ennek a jelentőségét átlátják-e a képviselők? Én azt hiszem, hogy átlátták. Tehát a bizottságülés, azért hasznos éppen a bizottságülések, hogy, a, hogy ezekről azért hosszan lehet beszélni. És nem pressziót akarok ezzel gyakorolni a képviselőkre, hogy elmondani nekik, hogy ha hát, hogyha most ezt nem szavazzák meg, akkor végzetes hibát okoznak. Hanem, hanem az, hogy akkor minden következ... döntésnek vagy nem döntésnek van következménye. Ilyenkor, amikor vannak ezek a ülések és amelyeket kisebb nyilvánosság kísér, ott a képviselők mennyire fordulnak önhöz úgy, hogy mondja Ambrus, ez hogyan van, független attól, hogy egyébként a személyéhez és a tisztséghez hogyan viszonyulnak, egész egyszerűen abból adódóan, hogy önnek van olyan tapasztalata, ami nekik nincs nyilván ez őket kéne megkérdezni. Nem, hát ön tapasztalja, hogy van-e ilyen. A bizottságülésen nem az a struktúra, hogy akkor meséljem van, hanem elmondom magamtól, és hogy ezek után... De figyelnek-e? Én azt gondolom, hogy figyelnek. Tehát, hogy baj nem történt eddig. Nem ezt kérdezem, én azt kérdezem, hogy önnek van tapasztalata, nekik pedig nincs. Ami nem azt jelenti, hogy ők buták, hanem hogy egyébként ebben a tapasztalattal, ezzel az ismerettel, tudással nem rendelkeznek vagy részint rendelkeznek. Csak. Azért ebben nem egységes a tudásuk, a de, de szerintem az, amikor elmondom, akkor erre figyelnek. Ön hogyan tekint rájuk? Hát mint, akkorábi, mint, mint... micsodákra? Hát ők megválasztott képviselők, tehát ez a demokráciának a sajátsága, hogy akik elindulnak a választáson, ők elindultak, ők nyertek, mandátumot nyertek, ezért a, egy jelentős felelősségük van abban, Sőt, Ők egyenrangú felek, nem egyenrangú felek. Hát minden képviselő egyenrangú, ugyanúgy, mint Ön és a képviselők. Nyilván ők képviselőként meg nem vagyok, tehát ebből a szempontból, eh, ahogy mondjam, az nekem nincs szava nekik meg van? Ők vannak a megrendelői poszton, vagy pozícióban. Kinek a megrendelői? Mert szerintem a megrendelői poszton, a a buda... hát a választók vannak megrendelői poszton. <síns> Igen, tehát ők képviselik őket. <síns> És hogy mit rendelnek meg azzal, meg önszembesül. Szerintem ennyire nem egyszerű, mert azért ez úgy tűnik, mint a megrendelői poszt, ez egy ilyen hátralépek, és akkor nézem, hogy mi történik. A megrendelői poszt az valójában a választóké, a képviselőknek pedig az a feladatuk, hogy egyrészt megpróbálják leképezni azt a szabad mandátumot, amit kaptak, persze, másrészt pedig van egy nagyon nagy felülsük abban, hogy a rendszer pedig működjön. Én ezt értem, de aki most nézi ezt a közgyűlés, és ez engedje meg, hogy ugye hát én ezt eléggé részletesen követem, bár nyilvánvalóan van, aki még jobban követi, azért ez a mostani közgyűlés emlékeztet anyukámra, vagy rám, abban a tekintetben, hogy elmegy az ember a vendéglőbe, van egy étlap, és azt kérdezi az illető, hogy egyébként pedig rántott borjuláv van -e, és akkor azt mondják, hogy nincs, hiszen nincs is odaírva, ő meg azt mondja, hogy azt szeretne, tehát itt azért meg annyi olyan dolog van, ami korábban nem volt, és felkerül az étlapra. És aztán az a kérdés, hogy ez ott marad de vagy sem? Szerintem volt eddig is, tehát hogy ez ebben nem vagyunk korrektek, akkor, hogyha... Meg egyrészt azt hiszem, hogy az azért a demokrácia sajátossága, és ez egy helyes sajátossága, hogy ne kezdjük el zsűrizni már ebből a szempontból őket, hogy miért mondanak éth, éth, ilyen éth, dolgot. Éth, éth, nem nem én, most, most nem a szagolja, Anna interjú. Kollektíve mondom dolgot. A, a történetet az előző ciklusban is hallottam hajmeresztő felszólalásokat. De én még nyilván... azt sem mondtam, hogy hajmeresztő. Nyilván hajmeresztő. politikai megszólások voltak a, a dologba Nyilván most is lesznek majd ilyenek. Van, aki túlterjeszkedik a megrendelői pozícióján, vagy inkább csak megrendelői pozíciónak, fogja fel, és a felelősségvállalási részét nem akarja ellátni. Szerintem a, a nagykép szempontjából, hogyha nagyon nem fókuszálunk rá a közgyűlési munkára, akkor valójában változást nem kell, hogy Eddig, hogy ezt meddig tartom, tudjuk? Volt mindenféle hang korábban is, de hogy Kisalmúrus, aki korábban önkormányzati ciklusban főpolgármester helyettes volt, előzőleg dolgozott a Megyesi, majd Gyurcsák kormánynak is, utóbbi olyan Kispéter miniszterelnökséget vezető miniszter kabinetfőnöke volt, és szakmai kiválóságát elismerik, előbbre gondolják azt az eddig is hangosztatott szempontjukat, mi a régi rendszer kiszolgálóitól meg kell válni. Azért ez egy újdonság, és én most már elég jól ismerem önt ahhoz, hogy ön azt a benyomást kelti, mint aki ezen egyébként túl tudja tenni magát, de azért ez mégiscsak egy olyan szempont, amin és akkor ezt a mondatot nem fejezem be. Pedig túl tudom tenni majd a magamat. Tehát, hogy egyrészt eddig foglalkoztam ezekkel a annak örülök, hogy azt mondja a tisza frakció vezetője nyilvános interjúba, Kiváló szakembernek tartani, ki nem örülne. Többi részét meg, mert nem fogok foglalkozni, meg nem is foglalkoztam eddig se a mondatnak. Igen, de ugye öröki visszatérünk oda, hogy a főpolgármester helyettes és a főigazgató az két egészen merőben más státusz. Az egyiket megszavazza a közgyűlés, a másikat pedig maga Igen. mellé ülteti a főpolgármester. Ez, ez történt, így van legitimációját tekintve nem hiszem, hogy volna különbség, és mégis más az atmoszférája. Abszolút, persze. Tehát azért a, nyilván az egyiket a fővási közülés választja meg, a másikat pedig a főpagyomester kéri fel, tehát, hogy sőt, ennyi a különbség, de júre. Nyilván a, a definitul meg az a kérdés egyébként, hogy ugyanazt a munkát látja nagyjából, vagy látom-e nagyjából jelenleg is, Nyilván azért vannak jogilag megkötött helyzeteim. Próbálom segíteni a közgyűlés munkáját, a bizottsági munkákat. Eddig is valójában ezt csináltam, tehát mit nem politikus. Azért az fontos az, hogy az ember a főpolgármester embere vagy a közgyűlés embere is. De én ezt... tudom, hogy ön ettől, Én tudom, minden erővel eltúlja magától ezeket a kérdéseket, én azonban azt gondolom, hogy ön bizonyos szempontból becsukja a szemét és befogja a fülét annak érdekében, hogy tudja csinálni azt, ami önnek fontos. De ha majd lesz egy főpolgármester helyettes, aki nem ön, akkor azért felvetődik az a kérdés, hogy maradhat-e ön főigazgató. Nyilván ez felvetődik akkor? Hogyan viszonyul ahhoz, hogy ön a régi rendszer kiszolgálója? Bursit? Hát én tagadtam, hogy a múlt héten be van, én a közigazgatást. De mit jelent ez, hogy a régi rendszer kiszolgálója? Ezt nyilván nem tőlem a beszélőtől kéne megkérdezni. Tehát de a, de ön, valahogy mégis ön képes egyébként ezt a kritikát úgy meghallgatni, hogy egyébként egy kérdese tehát Én különbözőek vagyunk. Én oda menni ordas esztelre, és azt kérdezem, hogy elnézés tozna mit jelent ez? Ön nem teszi meg, de saját a felesége nem kérdezi meg, hogy ne haragudj, Ambrus, te mit téged ott? Mi hogy te a régi rendszer kiszolgálója vagy? Kérdésre válaszolva egyetértek, nem kérdeztem. Oké, okay, meg. akkor megkérdezem és én, mint itt a műsorban, a t de, de, de ugye valaki megfogalmaz egy állítást velem szembe, akkor azt kell megkérdezni, nem engem erről, hogy ő mit gondolt erről, amikor ezeket a szavakat ezeket egymás mellé helyezte, és ebből egy mondat alakult ki valamilyen módon. Nem fogom tudni ezt az ő szándékait a értékelni, őt kell megkérdezni róla, hogy miért így gondolja. Még egy ilyen ortodox kérdés. Mi lenne akkor, hogyha a fővárosi önkormányzat, a fővárosi, tehát maga a hivatal úgy működne, hogy egyébként fővárosi közgyűlés nem lenne, mint ahogy nem lennének képviselők sem. Mennyire lenne más a munkája? Hát ez ez nem demokratikus lenne. Tehát ezért ez egy, akkor ez nem önkormányzat onnantól kezdve. Akkor ez egy kormányhivatal hiszen a kormányhivatal felett sincsen egy közvetlenül megválasztott demokratikus, nem is közvetlenül, de legalább egy, egy választott demokratikus ellenőrző testület, és végrajtó is jogszabály, illetve végrajtó vagy testület, ebben az esetben a főpolgármester, de a maga jogszabályalkotó és az ellenőrző tevékenységet a közgyűlés látja, ha ilyen nem lenne, akkor az nem egy önkormányzat lenne onnantól közben. Ha jól érzékelem, akkor azt a különbséget se fogjuk zongorázni, ami egyébként Vitézi Dávid és az ön megítélése között van, mert azt fogja mondani, hogy ez sem nagyon foglalkoztatja önt. Nem, mert nem az én feladatom megítélni a kettőnk személyét. Ennyi. Ahogy én kiveszem, gyakorlatilag, és hát ebben ön jelentős szerepet játszik, mert ugye azért az ismeret terjesztésben itt sokat tesz, hogy Elvileg talán, akár a ciklus végéig is kitarthat ez a helyzet. Bíróság, egyebek, mi minden. Nem, azért a ciklus végéig az, hogy ne legyen főpolgármester 7 azt nehezen képzelhető el. Tehát valakit előbb-utóbb ki fog a kormányhivatal jelölni erre. Mennyi idő? Tehát a leghosszabb idő, amit... Ami... Ez egy fél év. Szerintem azért ebben még van egy fél év. Két hát bíró körös bírósági együtt. döntés után. Ez, ez Két körös bírósági döntés lesz. Ezt ismerjük, tehát van ilyen már a magyar önkormányzati szervben. Ha ez nem következik be, akkor valakit kell találni a közgyűlésből, a ezt elvállalja. Már, hogy mi nem következik be? Tehát ugye nem tud a saját soraiból maga a. a, a a közgyűlés. Igen, aztán... akkor közgyűlés tagok közül fog valakit kijelölni a kormányhivatal vezetője. Most a költségvetés a legfontosabb? Hát nyilván, hogyha az lépésről néz, izgódogatok, persze most ez a legfontosabb. hiszen jó lenne decemberbe elfogadni. Ugye be is terjesztettük uh, kedden este. Uh, én azt remélem, hogy december 18-án ez tárgyalja érdemben a közgyűlés és valamilyen döntést hoz róla. Ugye azért ezekben a költsébetési keretek, nagy kereteket nézve, nagyon mást alkotni nem lehet. Nyilván belül lehet mozgatni forrásokat, tehát én nem azt akarom mondani, hogy ez a költsébetés vagy így megy át, vagy sehogy, tehát ez egy nagyon túlzó állítás lenne. Én azt akarom mondani, hogy ennél nagyobb bevételi oldalt nem tudunk reálni hozzá, és hát bizony a kiadási oldalon is csak azzal a alapvetéssel tudjuk ezt elfogadni, amit megfogalmaztunk, hogy nem lehet a nettó befizetője a főváros a kormánynak, mert különben egyrészt, mert egy így e, igazságos és jogszerű szerintünk, B-verzió pedig e, azért, mert e, akkor olyan mértékben kellene csökkenteni a közszolgáltatásokat, amelyet ez a város nem bírna el. És ezt az utat szerintem nem szabad járni. Oké, de ebből milyen kalamaika lesz? Melyik részéből? Hát, hogy ki lesz állítva egy csekk, és a főváros önkormányzat áthúzza, és az összeget átírja. Nem így működik ez, de, Tudom. Hogy, de hogy egyrészt van egy perközben közben, ahhoz szerintünk jól állunk, hiszen az alkotmányi bírósági határozat is azt mondta ki, hogy abban a pillanatban, hogyha nettó befizetővé válik egy önkormányzat, akkor már az alaptörvényen és az önkormányzati kartával is összeütközésbe kerülhet ez a finanszírozás. Nos, mi Ebből a szempontból azt gondoljuk, hogy egy olyan helyzetbe kerültünk, ahol ez már előállt, ezért nem jövőre kerülnénk ebben már idén is. Ugye ezért 23 és 24-re pert a szolidaritási hozzájárulás kapcsán a kormány ellen, ez a PER folyamatban van. Az alkotmánybíróság Bíróság visszaadta a Köziközgatási Bíróságnak, akit jövő év elején remélünk szén dönteni fog. Nyilván ebből a döntés még akár hiába ad nekünk azonnal igazat ebből, hogy hogyan lesz pénz a múltra valóan, azt majd meglátjuk, de hát a jövőben elően az egyértelmű, hogy nem lehet túl egy önkormányzatot. És egyébként most nem is csak a jogi meg az igazságosági részét nézzük. Tehát, hogyha azt gondolja a kormány, hogy ő egy három kötőjel 6 os növekedési sávot akar elérni a gazdaságba, akkor ahhoz a... Adban a városban, ahol ennek a 37-38 át termelik meg ennek a gazdasági teljesítménynek. Szóval ebben a városban, hogyha nem működnek jól a közszolgáltatások, mert a kormány túladóztatja a várost, akkor ebben az esetben nem lesz meg ez a gazdasági növekedés. Ez tök egyértelmű és egészen ö, egyszerű okokhozati összefüggés. Ezért a kormánynak is érdeke hogy a fővárosi közszolgáltatásokat béké hagyja. A fővárosi közszolgáltatások béké hagyása pedig azt jelenti, hogy ezt a fajta elvonást ezt nem érvényesíti, mint amit ő tervez. A, amennyiben nem így viselkednének, a nettó befizető státusz az mekkora összeget kérdeznénk? Ez hát nagyságrendleg egy 50 milliárdot többet fizetnénk be, mint amit kötelező feladataink ellátására kapunk. Ez azt jelenti, hogy ebből a pénzből meg lehetne csinálni simán a hidat, és mondjuk még meg lehetne csinálni még mellette a következő hidaknak az előkészítését. Csak úgy átváltsa. Mennyire más, ilyen olyan, hogy beváltja csak hogy csak nagyságrendet érzékeljék. Ez az 50 milliárd, ez a szolidáritási hozzájárulás növekedéséből plusz a versenyképes járások program filozófiájából adódó összeg, vagy ez hogy jön össze? Ugye az idejében 75 volt már a szolidaritási hozzájárulás, ehhez képest kötelező feladatokra kb. 42-43 milliárdot kaptunk. Jövőre már úgy tudtuk ezt megoldani, vagy úgy tudjuk reményénk szerint megoldani ezt az évet, hogy egyszeri tételekből, ami ugye nyilván egyszer jön be a fővárosnak, azokból tudtuk ezt kipótolni, és tudtuk, tudjuk nullára hozni a költségvetést. Jövőre már. Ezt a 75 milliárdot sem bírnánk el ebben a mértékben, hiszen az iparűzési adó pedig nem emelkedik. Ha emelkedne, akkor ugye el is vonnák, de egyébként mi azt láttuk az utolsó... Hát gazdasá... Csökkenni fog? Hát növe... nem, csökkenésre nem számolunk, de helybejárással számolunk. Erre hogyan vannak előre ilyen prognózisok? Hát azért, mert a márciusi iparűzési adó befizetés, azt viszonylag pontosan tudjuk, hiszen ez egy uh -huh. előírás, amit uh -huh. már most a vállalkozás ismer, hogy neki már uh -huh. 15-én mennyit kell befizetnie. Jön a május 31-e, az az bevallási nap, akkor elkészíti a vállalkozás a 2024-es évre vonatkozó bevallását, és miután recesszió volna az országban, ezért azt számolni, hogy ennek ellenére növekedne az iparőzési adó, még Budapesten is, ezzel azért nem lehet. És ezért mondjuk azt, hogy szerintünk 2024 és 2025 az nagyjából nominálisan helyben jár iparőzési adó szempontjából. Tehát mi nem tudjuk kinőni azokat a megnövekedett terheket, amit a kormány nyomna ránk. Egyszeri tételeink miatt is egyébként csökken a, a mozgásterünk. Például a jövő évben egy négyes, mert 2013-as négyes met Közbeszerzés, szabálytalansági eljárás, és szabálytalanság be kell fizetnünk 4 milliárd forint értékben. Ez még egyszerű kiadásként azonnal jelentkezik. Tehát ezekből a tételekből azt láttuk, hogyha mindent összes bevételi-kiadási oldalon, ami kötelező lenne, akkor nem tud kijönni belőle ez a szolidaritási hozzájárulás mennyiség. De mondom. És akkor a versenyképes az... járások program még nem is, ö, arról még nem is hát A versenyképes járások program az akkor tudna lépni, ha lenne iparűrdőzés adó növekedésünk, mert akkor azonnal is venni ezt a kormányt. Ez lehet-e számháború? A számháború milyen szempontból? Mindenki más számol. Hát a kormány nyilván el fogja mondani, hogy szerintem már meg tudom írni előre, Budapest a leggazdagabb önkormányzat, igenis vállaljon nagyobb terheket, igenis fizesse be. De lesznek adat is? Hát a leggazdagabb önkormányzatot, hogyha valaki ezt megbetölteti. Nem az, hogy van növekmény, tehát arra ők lesznek képesek, hogy olyasmit mutassanak, amit őnök se tudnak kimutatni? Hát az a növekmény, ez egy tervszám. Értem? De a szám meg decemberben van. Értem? Nem, azt mondja, hogy ön azt feltétele, hogy ez a növekmény nem lesz nagyon jelentős. De szerintem nem lesz növekmény. Vagy azt mondja, hogy nem lesz. Igen. Tehát ez a versenyképes járások szempontjából egy rossz hír. Mert? Hát ugye erre, ezzel számolna. Hát ugye számolnak, azt nem tudjuk, mert ugye ez semmilyen fajta végrehajtási rendszer nem ismert az egészben. Hát maximum akkor a központi költségvetésből berakják. Mennyire gondolja az, hogy nem fognak élni azzal, amivel korábban élt a kincstár is, leemelik az összeget? Az inkaszóval? Uh -huh. Nyilván az inkaszóhoz való joguk megvan egyelőre, de azért szerintünk az alkotmánybírósági döntés az sok tekintetben. Át kell, hogy írja az egészen. Mi arról szólt, hogy nem lehetne a befizető a főváros? A, azról szólt, hogy egyrészt ez egy közigazgatási eljárás, ahol az ügyfélnek joga van. Tehát az, hogy a szolidaritási hozzájárulást azt valamilyen módon megállapítja a, a kincstár, vagy a, most a kormány, hiszen a kincstár őt képviseli ebben a történetben. Annál, abban az esetben be kell vonni ügyfélként az önkormányzatot. Az önkormányzatnak joga van érvelni arra, hogy ilyen mértékű elvonás, az már veszélyezteti a közfeladatainak az ellátását. Ha pedig a közfeladatainak ellátását veszélyezteti, akkor ez túladóztatás innentől kezdve. Van-e párbeszéd a kormány és a főváros önkormányzat között? Hát ebben az ügyben sincs. Sem, és más ügyben, abban Minimális szinten vannak Európai Uniós források felhasználása kapcsán, de ott is csak próbálkozunk, általában inkább levelező tagozatban vagyunk a kormányjal. Mennyire szomorú ez? Hát abszolút szomorú, tehát azért egy ekkora város esetében, hogy nincsen kormányjal aktív és egyértelműen egy csatornás együttműködési rendszer, az, az mindenképpen szomorú, és ez az azért a működési problémákat okoz, látjuk. Például? Hát, amiről ez elmúlt 20 percből beszéltünk, tehát, hogy én az a, nem vagyok teljes mértékben biztos, hogy a kormány érti ennek a logikáját, hogy milyen szinten túladóztatja az önkormányzatokat, és hogy ennek milyen következménye lehet. Szerintem ez nem Ugye le. Van egy HVG összeállítás, ami azzal kapcsolatos, hogy az egyes önkormányzatok milyen mértékben próbálnak e, helyi önkormányzatok adóemeléssel pénzhez jutni, ilyen lehetősége a fővárosi önkormányzatnak volna. -e? Nekünk faik egyszerűsége a bevételi oldalunk, három tételből tud összeállni. Az első a normatívák, ezt a kormány költségvetési törvény határozza meg, semmilyen beleszólásunk nincsen. Másik a közhatalmi bevételek, ebből 99% a iparőzési adó, az adókulcs maximum 2% lehet, adóalanyoknak a körét meghatározza a központi törvény, adó ö, alapszámítás módját meghatározza a központi törvény, semmilyen mozgásterünk nincsen, gazdasági növekedésnek van rá mozgástere, mm -hmm. nem nekünk. A harmadik az ilyen Bevételek, osztalékbevétel, ingatlanértékesítés, készletértékesítés, bérleti díj, fent a a használtak kapcsolatos díj. E, Ugye, mi a hitelfelvételt illeti arról? Igen, hogy ezek, ez, amit elmondtam az előbb, ezek az egyéb bevételek, ezekkel mi úgy számolunk, hogy 2025-ben tervszámba is kevesebbek lesznek, mint amennyivel 2020 Neki uh -huh. Nekifutottunk, mert nem tudunk többet összeszedni. Hitelfelvétel az csak kormányengedély lehetséges, és a, a beruházási oldalon pedig csak azzal számolunk már 2025-ben, amik az ideig évről áthúzódnak okay, ki az uniós források. Azt szintén a kormánytól függ, sajnos mi hiába tárgyaltuk ki az Európai Bizottsággal, kötöttünk erre megállapodást kormányjal, hogy az uniós források milyen módon, mire, mikor érkeznek meg, ezek azért például a top plus esetében, ICOPLUSZ esetében ezek nem történtek meg, de még a, a környezetvédelmi operatív program esetében se történtek meg. Tehát sajnos a... Mi azt jelenti, hogy ott dekkol, hanem hogy be se folyt hozzánk nem folyt be. Tehát, a, a kormányhoz? Hát ezt tőlük kell megkérdezni, hogy a miniszterelnök nyáron azt mondta, hogy vannak el uniós pénzek, csak lassú a bürokrácia a kormányba. Hát akkor lassú. Mekkora összegre számíthatnak, ha egyébként kifizetnék? Azért ez több tízmilliárd 2025 ot érintően, az egész ciklusban nézve. Ez tényleg néz bizonytalan? Hát én a... Egy éve ezelőtt beszélgetünk, akkor azt mondom, hogy Áfialó úr, biztos, hogy meg kell érkezni a 24-ben. Olyan nincsen, hogy nem, nem jön meg ez a pénz. A, a kollégáimnak is ezt mondtam, hogy dolgozzunk, tervezünk, készüljünk arra, hogy bármelyik pillanatban megjelenhetnek a felhívások, és elindul a történet. Ez, mondom, egy éve így beszélgetünk, akkor én három perc után meggyőzte volna önt, hogy higgyük el, hogy... Ezek a uniós források elindulnak. De nem indultak el 24-be se. Most már ezek után, már én is kezdek a szkeptikusok táborába állni. Mindazonáltal nem gondolja saját magát válságban egy igen? Nem itt tekintek magamnak, és szerintem nem is jó ez, hogy azt gondoljuk, hogy válságról válságra haladunk, miközben egyébként a körülöttünk vilő, lévő világ válságról válságra halad, de nem, nem, nem ezzel minősíteni magamat. Jó, abban maradtunk, hogy akkor két hét múlva így találkozunk. Van. Köszönöm így. szépen. Kisambus. Főigazgatót látták és hallották. Döröpontfiala Janusz Kukaszimér.com, én pedig az udvariasságnak megfelelően kikísérlem ment. Ennyi András, köszönöm.